Того ранку Майя прокинулася, коли Якова вже не було в ліжку. Вона згадала, що відбувалося днем раніше. Згадала, що Яків спав окремо. Згадала сцену з Йолантою і Матвієм. Подумала, що її кінець таким і має бути. Психодрама, яка завжди з тобою. Мая відігнала ці думки. Насправді все чудово. Тільки от ця діра на серці, а так все чудово. По вікну барабанив дощ.